Nya ord. Det. På svenska. Det här. Där. Det där. Vad är det här? Vad är det där? Det här är. Det där är. Vem är det här? Vem är det där? Vems. Vems är det? Klassrum. Klassrummet, klassrum. Tavla, tavlan, tavlor. Bord, bordet, bord. Stol, stolen, stolar. Fönster, fönstret, fönster. Vägg, väggen, väggar. Tak, taket, tak. Golv, golvet, golv. Taklampa, taklampan, taklampor. Lärare, läraren, lärare. Elev, eleven, elever. Student, studenten, studenter. Suddgummi, suddgummit, suddgummin. Väska, väskan, väskor. Ryggsäck, ryggsäcken, ryggsäckar. Bok, boken, böcker. Skrivbok, skrivboken, skrivböcker. Papper, pappret. Papper. Schema, schemat, scheman. Karta, kartan, kartor. Klocka, klockan, klockor tv TV. studenthem studenthemmet studenthem säng sängen sängar skrivbord skrivbordet skrivbord papperskorg papperskorgen papperskorgar bordslampa bordslampan bordslampor bokhylla bokhyllan bokhyllor Dator, datorn, datorer. Garderob, garderoben, garderober. Byrå, byrån, byråar. Affisch, affischen, affischer. Spegel, spegen, speglar. Vas, vasen, vaser. Gardin, gardinen, gardiner.